Він навіть посопів, приплющившись, щоб я із більшою певністю міг уявити собі денний сон натомлених німф із Еросбару. Я не мав вибору співбесідників і глянув на сіру стіну з примовним застереженням, а тоді на свого докучливого супутника, який знав кілька слів, невідомо скількома кількома мовами. Ви тут працюєте? Єс, сер, я. Ви що, не англієць? Німець, сер. В ці дні тут дуже багато нас, німців. Не знаю, що подумав той чоловічок. Він внутрішньо напружився і глянув на мене швидким оком людини, яка навчилася розуміти інших співслова. Повинна розуміти, коли збирається вижити. Чоловічок уважно роздивлявся мене, слухав мою вимову. Тоді наважився запитати, а ви хто? Мене питали про все, тільки не про національність. Звідки ви? З Лондона, сказав я обережно півправду. Давно тут, давно, ще більше наблизив я свою півправду до брехні. Я вас бачив десь, де ви не побували за життя, навіть в Росії, певно, були. Очі мого співрозмовника стали холодними, і весь він підтягнувся став схожий на воєнізованого архангела Майкла з бару. Знов розгорнув колоди своїх фото. «Купуєте щось?» «У день такого не купують. Ну то бувайте здорові». «Хвилинку», – видушив я себе, сам не відаючи чому. «Ви мені потрібні. Можемо піти десь на каву, знаєте місце?» Ви Франц Вокерат, правда ж? Ви не з поліції, полегшено зітхнув мій супутник. Я не знаю, хто вам потрібен, але ніякого Вокерата чи як там не бувало тут з роду. Ідіть із Богом. Я втомився після вчорашнього. І дякуйте, що ви можете звідси вийти власними ногами. Наше земляцтво почне збиратися години за дві. І я не розумію, чому старий Фрідріх Закс вирішив, що ви з наших. Я коли хочете знати, у Долінніке в Росії був, але так давно, що забув про дорогу туди й звідти. Зараз в Лондоні з'їзд нашого земляцтва. Всі хлопці, що вижили, з'їхалися сюди. Дехто з наших добився, і ми орендували на кілька днів увесь цей район. І з ресторанами, перейменованими на цей час, і з курвами, що обслуговуватимуть німців безкоштовно, з кавою, за яку ніхто не платитиме. На гербі нашої дивізії був архангел з мечем, старий Закс, і тримає його як розпізнавальний знак. Тепер зрозуміло? Зараз тут п'ють німці, самі лише німці. Ми назвали цей район на честь Шиллера, нашого командира дивізії Франца Шиллера. Хай земля йому буде пухом. В мене, шановний, гарний настрій сьогодні. Але майте на увазі, ця штука мені ніколи не муляла. Поплескав собі десь під пахвою зліва де вгадувався під піджаком важкий предмет. Глянув на мене з раптовим осяянням. А навіщо вам той, що ви казали, Франц? Що він накоїв? Спокусив наречену вашу? Йдіть до архангела Майкла, випийте за її здоров'я і забудьте. Усі дівки однакові, скільки ми їх мали. Він помовчав, не чекаючи на мою відповідь, а тоді сказав ще одне слово з воєнної моєї пам'яті.